Hauzo edo kultururre edo elkarte bakoitzak berea egiten du, ez da? Ba, berea iten du, nahi bezala eta nahi duten tokian. Hala ere ez dugu antzi behar, Danborrada egunaren bezperan gehitzen diogun Danborradako entxegu publiko bat eiten dugula herriko entxea intzinean eta aldi berean banderak jasotzen ere ez. Bai. E, urtetan izandako Danborradarik e, ez da idatxoena dugu aurten goda behar bada hain zuzen ere, ba, Danborrada jotzeko Danborrak behar direlako, eta aurreko asteetan aipatu izan dugu. Ba, besta komitearekin, eman dien kalapita guztiak, aurrekoan emanolakaiak ipatzen zigun, itzarmen bat izenpetu zutele herriko txarekin, eure bituzten danborrak, alokatzera emateko. Azkenean, zeintzuk dira, erabiliko dien danborrak, nola nola akudeatuko dugu? Kalapita txuena ez dakititen, haustengo danborra da, Ni uste dut, danborra da, sortzetik handik bihurtela kalapitatxu bilakatu zen, ziren nunbait ezin ezkoa zena egibilakatu genuen herrimugimenduak, eh? endaiako elkarteak, eta gero bapatean, sonbaitzuk edabat interesatu ziren hori berreskuratzela. Hordur ez nuk esango kalapitatxuena dena, agian esango nuke zidiko baten bukaera dela, eta agian beste ziklo bat dela, beste erabatea, beste respetu batekin, eta jakinik herri mugimenduak eta administrazioak errikotxeak kaso honetan elgarrekin lan egin merdutela, ez? Bakoitzak bere lekua dauka, bakoitzak bere lekua izan merdutela, la proiektatu berdira, ba, herriaren egiten diren gauzak, hori argitu nahi nuen alde batetik. Bigaren eta amorrenak kalapitatsua, ere, zeren eta... Ez dugu antzi behar danbor horiek gilu laguntza batekin erosi zirela, besta komiteari, beharik erosi zutela, baina ez dugu antzi behar ere inberzio pixuzkoa dela hori jarra esan dugu, eta etzaigu zilegi iduritzen danbor horiek endaiaren erosi derenean, endaiak ez izaitea. Bigarrena, e, Danbor horiek erosteko zuent zio berezi bat egon zen herriko etxean, bozkatu zen eta onartu zen eta beti Danborra da politagoa ed eta erakargarriagoa iteko Danbor berdinekin eta bar. eta guk erabaki dugu, guk elkarteok. Ez gineela aprestenola esaten da Danbor horiek alokatzeko gaur egun elkarte pribatu bilakatu den bateri. Ze gaur egun bestea komitea beste bat hartu dute. Gaur egungo herriko etxeak beste komisio batekin eta hola da. Ordun guk errefusatzen gera, ba damor horiek eta gero herriko etxeak ehinduna, herriko etxeak ehindu, ba nunbait arduraz edo arrangaraz, ba beharainat amor izaiteko. Guk parilioa hartu dugu elkarteok eta moldatu gera beste alde batetik damorrak izaiteko eta damor alukatzeko. Orduan ez dizu zure beste komiteko damorrak baliatutako beste batzuk eh, lortzeko engaia emendua egin duzu eta eh, parte hartzaiek aukera dute, beraz damborra, beste danbor batzuk alokatzeko nun eta zein baldintzetan. Guk egiten duguna da eh dan parte hartzen duten hoien hoiendako lan errestu danborrak lortuz. Guk Ordezkari ok, ordezkari ezberdinak, damorra da guztietakoak erabaki genuen, lehen besta komita zenari, zenari eta guk estimatzen dugu damor hoiegureak direla, hoiek esarokatzea eta biztan da, diru ez ematea horra eta gero bakoitzak nahi duena egiten du biztana, baina guk arduela duen bezala esan genuen hori bermatuko genua eta hori bermatu dugu eta iragarri dugu. Hor duen herrikotxak egin duna, herrikotxak egin du errespektu guztiarekin, gainera nik uste dut arrangura zein dituz dela, borondate honez eta hori guk os dugu salantzan jartzen, baina guk gure bilaria txikitzen katza jo. E, Zuek eskola gutako dan borroiek edo, eskaintzen mitzutzen da borroiek alokatzeko, nora joder da? Ha, be, denak esantzen duten tupu lafet bestara, ola egiten genuen eh, oindela bi urte arte, eta horrele erabaki politiko bat hartu zuten behararen bitartesez pasatzeko. Run, gauz asko eta historia asko eta urte asko daude, edamorralaren inguruan, edamorren inguruan gertatutakoak, eta guk bere garaian ezarritako bide berdinetik goaz. E, bide berdinera itzultzen gara eta tupoglafeten ba eskaintzen ditugu alokatzeko. Hondira. E, eh azken puntua gogoratuz bihar eh goizeko amaiketan hiderriko ikolan entsegua badela, entsegurokorra, orain zuzeler ere, ba e, datu zen egunetan oraindik ere animatu ez dena danborradan parte hartzera, inoiz edo ba, ideia edo asmoa baldin badu, baina ez bada ez dakita eusartzen edo zer esango zen ioke. Ba, egun hauetan sartzeko Facebookeko Endaiako danborradaren horrean, galderak baldin baitu erantzun godu gula. Gero bigarrenik ere, ba, publikatuko ditugule egun hauetan danborrada ezberdinetako arduan guzien telefonoak eta nahi danborradan partatzeko albideratzen dugula edo nori. Iru bestara joateko, hor badakite zenolako jantzi mota behar den danbora bada batean edo bestean parte hartzeko. Eta bon bueno, ba, guk bere garaian esan genuena, bermaatu genu, nahi genun naizuen guztiak parte hartzea, auzo batekoak bestekoak elkarte batekoak gizonezkoa emazteak denentzako dada da da da indaiar ororena eta en maite dutenena ere bai, urdun ateidekiak zabalik daude, ba denak batera hartu dezagun gure arma den danborra, danborra festa itekoa, eh, denok elgarrekin eta ongi pasatzeko, bai, argi dagoenad atzema, e, urtetik urtera, arazo edo gorabera guztien gainetik e, indartzen eta sendotzen doan festa dela enjaian. Bueno, hendik uste dut, momento honetan salbatze prozeso baten gaudela, salbatze prozeso batean ez du esan nahi izkidago nik, da, ba, guk aurri ikusi genuen, horretan ba, beste proiektio bat ikusi genuen, hainbat, obekuntza eman nahi nizkioke, eta horregatik esaten dut, agian ziklo baten bukaeran gaudela, beste ziklo indartxuago baten sartzeko, zen unbait egila da, eta hori konstatazioa da, damorra da izen egunetik, endaiako beste bizkarrezurra bilakatu da, endaiako nortasun betikoa dela dirudi, ulertzen, eta ez da ka un beste urte 2008en hasi bai ginen eta hor ikusten da ba, prozesu aurrea dijuala endaiarrak maitedutala beraren damorra da gure damorra da eta gure damorra da gehiago bilakatzen ari dena zeren eta guk ere hobekuntza guzti horien bitartez ba, gure gauzak sortzen ari gara eta uste dut bide horretatik egin diogula endaiar ororena izateko damorra da ami da, eske mi eske sueri